És dimarts 11 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell conversarem amb Eduard Gavinha, membre de la Colla La Garnatxa, perquè ens faci la valoració del Premi Carnaval de Carnavals de la 57a edició del carrusel Costa Brava que van rebre diumenge de matinada. També explicarem que dijous començarà tindrà lloc la vuitena edició de l'escola d'estiu de la Foec al Museu del Sorut de Palafrugell. La informació comarcal de la jornada passarà per el pacte entre PCC Esquerra i la Vall d'Aro en comú que deixarà a Joan Giraut a fora de l'alcaldia de Castell Platja d'Arro. També escoltarem un primer fragment de l'entrevista amb Àngel Viladegut de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont, que ens posarà al dia de la situació actual de la protectora. I acabarem aquest primer informatiu post-festes de primavera amb la previsió meteorològica que ens porta el geògrafi professor de la Universitat d'Alacant, Enrique Moltoa. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 11 de juny, post festes de primavera i post Corsel Costa Brava 2019, doncs amb el guanyador d'aquest carrossel Costa Brava, d'aquest carnaval de carnavals d'enguany, que va ser la colla La Garnatxa, amb la seva carrossa Somnis Foscos, l'home del sac que es van portar aquest primer premi dins l'apartat de carrosses inèdites. El segon premi va ser pels incorrectes i el tercer pels eca sí. En aquest informatiu, doncs, conversarem amb Eduard Gavinha, membre de la colla La Garnatxa, per saber doncs, quina valoració... Des de la colla vam fer d'aquest carrusel i doncs, per felicitar-lo també per aquesta victòria en aquest carrusel Costa Brava en aquesta 57a edició. Bon dia, Eduard. Bon dia. Bon dia i gràcies per atendre la nostra trucada. Primer tot, recuperats ja de tota l'adrenalina no? que suposa doncs, el carrusel en sí, però també les hores de feina prèvies, sobretot durant les nits, no? que és quan més es treballen els carrusaires. Sí, home, ara ja estem bueno, recuperats, costa una mica, perquè és que portem moltes hores de son i, bueno, i ara això es va recuperant de mica en mica, sí, la pujada d'aquesta forta d'anina ja passat i ara bueno, ja estem més relaxats i ara toca bueno, reposar i recuperar doncs, totes les nits perdudes, per dir-ho d'una manera. Mhm. Mm això, doncs, al final també es va haver recompensat amb vosaltres, no?, duent-vos aquest primer premi amb aquest carnaval de carnavals. Un, quan, fa, quan està fent la carrossa, i com que ho esteu fent tots allà a les naus, doncs ja aneu veient com les temàtiques de les altres i com estan les, també la construcció i l'evolució de les altres carrosses. No sé si un ja va predisposat abans de la, del carnaval, diu, va, ah, que... Aquest any guanyem, aquest any sí, ens ho portem. O sigui, anem, amb aquesta, anem amb aquesta idea. Bé, bueno, no, no, tampoc és ben bé així. No? Tu fas una carrossa, tu aspires, tu saps quin nivell portes i tens les teues més o menys eh, prediccions, diguem-ho d'una manera. No? Però, esclar, sempre allà tu vas veient cada dia el que es va fent i això, però sempre hi han cosetes que acaben sortint a l'última hora, que són com, diguem-ho així, unes sorpreses que no se saben o que posen l'últim detall al gas a última hora, no? I uh -huh. llavors a vegades en, en, pocs, en, en poques hores o un parell de dies la cara se pot canviar. Però bueno, sí que és veritat que nosaltres estem contents, hem fet un premi, hem fet bueno, el, que, el que penses assolir, no?, on te penses arribar pel nivell que tens, i fins aquí tot el, de moment ve tot. Aquesta edició d'enguany doncs, estava marcada doncs, també sobretot pel canvi en la presidència, podríem dir, o en el, el responsable no? de, de, de, de la colla de Carrosaires. Um, no sé si s'ha notat això també en el, en el sí de, de, de les colles o, o, hi ha sempre, o hi ha hagut el mateix ambient d'altres anys? No, més o menys ha hagut el mateix ambient de cada any. Hi ha hagut un canvi de presidència i l'altre ho trascorro com sempre perquè vull, són coses que ja estan fetes, ja ha un conveni, s'ha signat, uh -huh. i amb l'ambient amb les colles és el mateix de cada any. Al voltant de la vostra temàtica eh, Somnis foscos l'home del sac, aquest era doncs el, el, el títol de la carrossa, la temàtica doncs eren els, els somnis, el malson, els malsons en aquest cas, I hi havia una altra colla que també amb la qual va coincidir de, de temàtica, això no sé si quan... Ho vau saber, que tots dos aniríeu del mateix? Va crear una miqueta de conflicte? Ho vau intentar solucionar? O, o, o vau dir, bueno, que cadascú faci la seva carrossa i, i aquí pau i després, doncs, anem a fer unes cerveses, per exemple? Exacte, bueno, sí que és veritat que quan t'han que més o menys hi ha algú que fa el mateix que tu, doncs, ostres, o, o al revés, l'altra colla centera que nosaltres ofrem, vull dir mm. no, no, de mal rotllos tampoc n'hi ha en aquest espectre el que passa és que, llavors, perquè, clar, sí que sí que pràcticament les temàtiques o, o el nom és el mateix, però eh, també l'hora de, de fer la carrossa i la construcció no són iguals no són els que els altres, un, un, uns ho es posem d'una manera i els altres ho d'una altra manera no? llavors, bueno, més que tot potser de casa la gent que veu dos noms que semblen molt, mm -hmm. però les carrosses i les temàtiques són completament diferents són eh, carrosses ben diferents, la gent doncs, que va assistir en, aquesta, en aquest carrossel i que va veure doncs, durant tot el recorregut ho, ho, ho va poder veure. La, la vostra veritat és que doncs, tenia com dues parts, no ho dir? Explica'ns una miqueta com vau treballar aquesta carrossa, perquè al final també heu d'adaptar-vos una miqueta a lo que vau fer l'any passat. No? No, no, no comenceu ben bé de zero, sinó que eh, aneu fent petits canvis, no? A, a, a de, bueno, nosaltres tenim una idea fem una carrossa i, i, i, i, i la anem desenvolupant, és a dir tens, uh, fas una, una mica un esbós i llavors vas fent la carrossa i a partir d'aquí doncs, es, es va construint si alguna cosa que, que en algun moment s'ha de canviar perquè sorgeix surge, una nova idea perquè hi ha vegades que fas coses i en aquell moment doncs, uh, ho tens allà plantejat i no veus pla i canvies la, la manera de fer o la manera de posar ho no? però bàsicament un cop tens la idea feta la, la carrossa tira endavant amb la idea que portes mm -hmm. Amb aquesta carrossa doncs, us vau endur aquesta, aquest premi d'enguany. Uh, quantes uh, persones hi heu estat treballant i, i quantes persones vau sortir diumenge uh, en el carnaval? Uh, nosaltres uh, treballant doncs, mira, som aproximadament uh, molt sobre uns, uns 20, unes 20 persones. No, no sempre som 20, com, cada dia allà fent carrossa, no? però el conjunt de la colla que més o menys la fem són aproximadament dos endavant, dos endarrere, no? Llavors, es va combinar perquè no tothom té predispositat de poder anar cada dia, sempre surten coses o un problema, un dia que no pots venir, i, i ens anem combinant i n'hem fent, no? Uh, vull dir, som una colla i podem anar quan no ve un ve l'altre i ens va tirar endavant. Jo, al carrossel, doncs, érem 120. Mm -hmm. entre, entre el seder d'ordre i la comparsa, doncs no? som, som aquesta gent. Mm -hmm. I vau haver de treballar fins a darrera com és habitual? Bueno, nosaltres intentem que, que els últims dos dies de tenir-te ja tot acabat, que sigui pràcticament posar quatre coses a última hora que poses perquè en aquell moment es pot muntar perquè ho doncs, estàs pintant o, o es trencarien o, i, o hi ha alguna peça que a vegades l'has d'acabar posant a fora perquè a l'hora de sortir doncs, pel portal no passa però bueno, uh -huh. nosaltres sempre intentem dos dies abans haver acabat xar el que és pràcticament la carrossa que només quedin els últims dos dies o siguin quatre detallets una rascaeta que es pugui fer perquè algú passant la toca i acabar hora de tocar però no, no ja hem passat d'aquells últims aquells anys que es agafava que l'últim uh -huh. dia encara a l'hora de sortir, amb el pot de pintor i el pinzell i fent ja no, retocs ja no. intentem que no passi de moment fins ara ja no ha passat a més aquest any també teniu una miqueta més de temps no? fer doncs, que la Setmana Santa està més tard, doncs, també el carrossel ha estat a principis de juny, això sempre també ajuda a tenir una miqueta més de temps Ens uh, Hem centrat, Eduard, en la vostra carrossa òbviament, però així a nivell general, no sé si un ho pot uh, ho va veient no? el dia a dia durant això com, com us dèiem, compartiu uh, uh, espai per fer les, les vostres carrosses, però després del dia del carnaval no sé si us podeu fixar també en les altres carrosses Bueno, la veritat és que el dia del carnaval no t'ho fixes gaire en les altres carrosses. Bueno, no, no és que no t'ho fixes, és que no t'ho pots fixar. Els ha deu sortir, mm -hmm. nem tots, tots a, a, a, a l'hora de sortir, els ha deu quan finalitzar el carrossol perquè està fa la plantada, però tu quan surts, estàs a la teva carrossa, no, i a més estàs pendent de la teua, perquè bueno, hi ha molta gent al carrer, has d'estar també vigilant i tot i, i, i veus la teva, no, és que encara que vulguessis no pots mirar les altres, vull dir, no, no ho veus les altres carrosses mm -hmm. però no sé si tens algun, la gent que amb qui parles al vostre voltant si, si us han comentat, ostres, aquest any doncs també hi ha hagut molt bon nivell eh, així en global bueno, això encara, això hi va sortint total tot, tot, tot fa fa un, un, un dia no? la mm -hmm. gent parla, la gent de moment els, els, els primers comentaris no, la gent està contenta, els agrada les carrosses que estava molt bé aquest any, però bueno, això va sortint de mica en mica, no?, i com fem una graduació tots junts del carrossel, i així, llavors es cabrà de, de, de definir exactament tot mm -hmm. el que ha passat o no, o no si, bueno, que han anat bé, sí, per suposant, no? I tant, doncs, uh, això segur, perquè doncs, la gent a les xarxes també ho va comentant i va, va dient doncs, que, com, com sempre, no? Mol, molt espectaculars i, i molt contentes doncs, la, la, les persones que, que van assistir i també doncs, els participants. Uh, una de les novetats d'enguany era també aquest, aquest, uh, aquest ball no? de les comparses en a arribar a l'estadi. Uh, S'ha d'anar treballant de mica en mica per intentar anar novetats dins el carrusel per per intentar donar-li aquest impuls sempre fa, fa anys no, que es parla de donar-li un nou impuls a les festes de primavera que no tot recaigui en el carrusel no sé vos, vosaltres des de la colla La Garnatxa quina valoració feu també d'aquestes doncs, propostes que es van fent de mica en mica tant per part vostra com també per part de, de l'Ajuntament que és qui porta el gruix de les activitats de festes de primavera No, mira, nosaltres per part de la colla La Garnatxa tot això estem, és, estem totalment d'acord, no? s'han de, de, de, de fer coses noves per animar la gent i, i bueno, si sí, encara que no sigui per animar-la, sinó perquè no, no, no, no, les coses no quedi com sempre, està tancat allà mateix. No? Mm -hmm. pensem que són els fets de primera que és, un, és el carnaval de carnaval, són els fets que estan a de fa molt anys, però o sí sigui que és veritat que s'han de fer un no, canvis i la, la colla de granxa per suposar-te amb totes aquestes coses està i estar d'acord i, més a més, impulsem que es puguin fer coses d'aquestes. Molt bé, Eduard, doncs amb tu volíem repassar aquesta, aquesta carrusel, eh, també com a colla guanyadora, doncs eh, fel, et felicitem des de Ràdio Palafrugell a tu, però fes extensiu a tota la colla a la garnatxa per, aquesta, per aquest premi del Carnaval de Carnavals, en aquesta 57a edició, i com sempre, eh, teniu les portes de Ràdio Palafrugell obertes per quan vulgueu venir a comentar altres activitats que aneu fent com eh, recordo que vau venir a principis d'any per, per el tema que, que va organitzar també al voltant de, de, del Carnaval, que és del Carnaval típic que se celebra arreu de, de, de Catalunya, i per tant, com dèiem, sempre teniu les portes de, de la ràdio oberta, Eduard. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per, per aquesta entrevista i per pensar en nosaltres i tranquil que li passo tant a la, la vostra felicitació i per suposat que, que tot això, és un, un, aquest premi s'ha aconseguit i gràcies a tota la colla perquè no és una persona sola sinó que som tots els que ho fem. Moltes gràcies per tot. Doncs la Garnatxa, que va ser la colla guanyadora d'aquest carnaval de carnavals, i d'altra banda, doncs el segon premi, com us hem dit a l'inici, va ser per la colla Els Incorrectes, per la seva eh, carrossa Tim Correcte, ambientada amb Tim Burton, i eh, va completar aquest podi, podríem dir, simbòlic, dels, del carrosser Costa Brava, els eh E, sí, també amb una carrossa ambientada amb els somnis, anomenada Kim Malson. D'altra banda, la resta de posicions van quedar repartides de la següent manera. El quart premi va ser per la colla Imaginació, per tribu Això és Àfrica o no. El cinquè premi, per la colla Els Trompats per Manifest, no callarem. El 6è va ser per la colla Confeti per Bon Dia, Benvinguts a la Vila dels Confetis. I el setè premi, per la colla Dàlmatas per Dalmakoko. En guany, en total, van participar d'aquest Carrussell Costa Brava, un total de 33 colles participants, entre entre elles, les d'animació, les comparses i les carrosses participants. Pel que fa referència a les comparses inèdites, el primer premi va ser per la colla de Queens, també d'aquí de Palafrugell, amb Dracaris, mentre que el segon premi va ser per la colla Associación Latina de Palafrugell, amb Baile Folclore Tinku. En el tercer lloc, la colla Imparables de Palafrugell, amb Rockstar, i en el quart lloc, la colla Els Gentils de Montràs, amb Retorn a les Cavernes. A continuació, eh, doncs repassarem els premiats en les comparses no inèdites que han desfilat i s'han adut el primer premi la colla Els Guínjols d'en de Sant Esteve d'en Bas, amb la comparsa Meravella Marina, i en l'apartat de carrosses no inèdites van prendre part de la desfilada un total d'11 carrosses, sent la guanyadora la colla Esplai Carnavalístic dels Monjos, de Santa Margarida i els Monjos, amb la carrossa 25 anys fent el pavo. A més a més, pels carrers de Palafros també van desfilar secdubs d'animació fora de concurs. Per últim, al respecte d'aquesta notícia, doncs repassarem els excèstits a carrosses inèdites. A La millor comparsa va ser per Quim Malson, dels ECA-Sí, en l'apartat dels millors efectes especials, va ser per a tribu Això és Àfrica o no, de la colla Imaginació, en l'excèstit a carrosses inèdites a la millor originalitat i representació, va ser per Manifest, de la colla als trompats així com l'excècit de, de carrosses inèdites al lliure l'acció del jurat a la gresca i animació també va ser pels trompats i per últim haurem de dir que l'excècit de carrosses inèdites al millor vestuari enguany va quedar desert així doncs hem fet aquest repàs d'aquests premis de la 57a edició i acabarem amb els excèssits per a les comparses inèdites, el millor vestuari i maquillatge, a la millor coreografia i posada en escena i a millor efecte global, que se'ls van dur tots la colla de Queens amb Dracaris. Així doncs, amb aquesta Colla La Garnatxa, amb l'Eduard Gavínia, que hem repassat la seva valoració al voltant d'aquesta 57a edició amb aquesta carrossa Somnis Foscos L'Home del Sac que es van emportar aquest premi del Carnaval de Carnavals. Seguim en aquest informatiu, canviem radicalment de tema i posarem la mirada en un altre esdeveniment que tindrà lloc a casa nostra i serà aquest dijous, 13 de juny, i és que la vuitena escola d'estiu de la FOEC arriba novament al Museu del Suro de Palafrugell. La patronal ha volgut aquest any fer un pas més i en aquest sentit la vuitena escola d'estiu Jordi Comas de la FOEC organitzada per la FOEC, l'empresa gironina TIC Translations de serveis lingüístics i consultoria internacional i l'Ajuntament de Palafrugell, oferirà un gran nombre de pautes als assistents i també una pinzellada idiomàtica dels Emirats Àrabs i Rússia. L'escola s'ha consolidat com la gran trobada anual empresarial on es farà també un reconeixement de 3 empreses que se sumarà a les reconegudes en la resta d'edicions i també es donarà a conèixer un balanç dels projectes de la patronal. A la trobada, sota el lema liderar en un món global negocis internacionals, el cas de Rússia i Emirats, ha escollit com a protagonistes els països que van escollir les empreses, precisament assistents l'any passat a l'escola d'estiu. En aquest sentit, a la vuitena escola d'estiu s'oferiran tots els detalls de quins són els obstacles a l'hora de negociar. També se centraran en les diferències que cal tenir en compte, així com en la informació detallada perquè les empreses puguin incrementar cada cop més les probabilitats de poder introduir els seus productes a l'exterior i potenciar les relacions, superant el fre que pot comportar no conèixer a fons una determinada cultura. La presentació anirà a càrrec de la directora de Cultural Connections de TIC, Isabel Martínez Consentino, que és fundadora i CEO de CrossCulturalSolutions.es, consultoria de comunicació intercultural, per a la cohesió d'equips multiculturals, empreses i organitzacions. Com us deiem, en aquesta vuitena escola d'estiu es posa el focus en Rússia i els Emirats Àrabs. La sessió de treball sobre la visió política, econòmica i oportunitats a Rússia anirà a càrrec de l'expert Joaquim López, Llimona, I d'altra banda, la filòloga comunicadora i experta en noves tecnologies, innovació i canvis en organitzacions, Daria Shornikova impartirà la xerrada sobre la visió cultural a Rússia. Per la seva part, la visió política, econòmica i oportunitats dels Emirats Àrabs anirà a càrrec de Mireia Sitges Montaner, directora general de l'Oficina dels Emirats Àrabs a Acció Trade and Investment del Govern de Catalunya i respecte a la visió cultural dels Emirats Àrabs, aquesta anirà a càrrec de l'expert Javier Albarracín, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per l'Autònoma de Barcelona. Així doncs, aquesta escola d'estiu de la FoEC 2019, la vuiten edició que continua aquí a Palafrugell, allò on va néixer i que continua doncs, oferint aquesta visió global en aquest sentit, enfocant-se però en aquests dos països, Rússia i els Emirats àrabs en els propers dies on doncs, podem escoltar els protagonistes perquè ens donguin més detalls al voltant d'aquesta vuia escola d'estiu. Passem a la informació comarcal que avui ens portarà a comentar un parell de notícies. Primer, doncs, en clau electoral, i és que recordem que aquest dissabte ja es constitueixen els plenaris de tots els municipis de les eleccions municipals del maig del 2019 i començarem per Vall d'Aro i és que el PSC, Esquerra i Vall d'Aro Comú han tancat un pacte de govern que traurà l'alcaldia de Castellplatja d'Aro a Joan Giraud després de gairebé 30 anys els tres partits han anunciat l'acord aquest dimarts que convertirà en batlla el fins ara primer tinent alcalde Maurici Jiménez Junts per Catalunya va guanyar els comicis, però va empatar en nombre de regidors amb els socialistes que també van aconseguir 5 representants Esquerra en va obtenir 3 i en Comú Valldaro 1. Amb aquest acord les formacions s'asseguren una àmplia majoria absoluta amb 9 dels 17 regidors en joc Giraud, recordem, va accedir a l'alcaldia per primer cop l'any 1991 i la va mantenir fins al 2009, quan una moció de censura encapçalada pel Partit Socialista el va treure del govern. Aquest govern, però, el va recuperar l'any 2011 i el 2015 la va revalidar amb un pacte, precisament amb els socialistes, que ara de nou li treuen l'alcaldia, amb aquest pacte que conjuntament amb Esquerra i Vall d'Aro en comú han tancat avui mateix per posar fi gairebé a 30 anys de mandat de Joan Giraud de Junts per Catalunya. I la segona de les informacions comarcals ens porta fins a pals per explicar que els treballadors de neteja del centre de treball de Pals han anunciat que a partir de dissabte 15 de juny començaran una vaga indefinida. Amb aquesta protesta, la plantilla vol aconseguir un increment salarial del 2% i que després es vagi incrementant segons pugi l'IPC en els propers anys. També demanen blindar els horaris i els llocs de treball i que si la nau nova que han de construir està a més de 7 quilòmetres de distància, tinguin, a més a més, un plus de quilometratge. Per últim, els treballadors també volen allargar el conveni laboral fins als finals del 2022. Els sindicats, recordem, ja havien convocat una vegada l'abril, però finalment la van anul·lar perquè l'alcalde del municipi es va comprometre a portar aquestes millores al plenari municipal per aprovar-les. El 8 de maig hi va haver un ple, però segons UGT només va servir per evitar una vaga durant la Setmana Santa i les eleccions municipals. De fet, el sindicat ha explicat que en l'acte de la sessió només hi apareix una pujada salarial del 2% durant el 2019, però no hi ha cap altra mesura de les que demanaven Per tant, tiren endavant amb aquesta nova convocatòria de vaga que començarà el dissabte 15 de juny, una vaga indefinida que seguirem de prop. Arribem al final d'aquest informatiu amb les darreres de les informacions i us oferirem un fragment de l'entrevista que hem mantingut amb Àngel Viladegut, el responsable de l'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà, APA Rodamont, que té seu aquí a Palafrugell. Amb ell us tancarem aquest primer informatiu post-Festes de Primavera conversant al voltant de la situació actual de l'Associació APA Rodamont. Uh, M'agradaria tornar a començar per, per, per això, no? No sé, en aquell moment recordo doncs, que vas, posar, vas voler posar molt d'èmfasi en la tasca doncs, des de les administracions per tal d'obligar doncs, uh, que hi hagués una llei ferma no? i que, que, que obligués la gent doncs, a, a posar el xip als seus animals, a censar-los, que fos més estrict en aquest sentit. Hi ha una llei que, que així ho, ho diu que s'ha de fer, però és una miqueta laxa, no? podríem dir, perquè encara hi ha molta gent que d'això no, no, no ho fas eh? sí, bueno, primer de tot gràcies per convidar-me eh, doncs sí la llei existeix i, i a més és d'obligament complement no? No, no, no es pot circular sense gos identificat mm -hmm. o sigui, és obligatori a partir de, de tenir un gos o qualsevol transacció que es fa amb un animal domèstic ha de portar el microchip eh, què passa? que jo crec eh, que falta una mica d'implicació per a les, eh, les policies locals i les administracions, els ajuntaments, per fer més que sancionar, sinó fer una mica de seguiment a la gent del municipi perquè eh, informar de que, de, de que el xip és obligatori mm -hmm. I d'aquesta manera, què, què aconseguim? Doncs, tindre mm, un cens més acurat dels animals que tenim al municipi. Si es perd un gos, és molt més fàcil recuperar-lo per part del propietari. O sigui, l'animal, un fi, està més protegit. Mm -hmm. I després, el mateix propietari també té unes avantatges, no? Que té un gos que té una titularitat. De l'altra manera, és un gos que està sense qualsevol persona se'l puguem portar. Mm -hmm. en aquest entit, doncs, això és important, no? A vegades, doncs, eh, és sovint que si anem a passejar amb el nostre gos eh, doncs als camps, que es pugui perdre en un moment, no? Que el puguis perdre de vista i, per tant, després recuperar-lo seria molt més senzill si té aquest eh, identificatiu mm -hmm. que, doncs, on hi ha el teu telèfon, si hi la teva adreça i, per tant... Clar, nosaltres ens trobem amb... Només el 33% dels gossos que recollim eh, porten microchip que és una xifra molt alta comparat amb la resta de Catalunya, perquè nosaltres eh, tots els gossos que fa anys que agafem eh, surten identificats. Uh -huh. I, I això fa que doncs, la tasca que ha fet l'associació en a, aquesta comarca hagi fet que estem tres punts o quatre per sobre de la resta de, de Catalunya però estem encara molt baixos. I tant, molt baixos. Eh? I hem fet moltes campanyes, festivals, on acumulem gent que, que, venen, bueno, que esten, estan relacionats amb, el, amb els gossos per, per comunicar-los doncs, que és obligatori, que ho han de fer. Però jo crec que ara ha d'haver una, eh, una, una, una mica més de treball de camp sobre el terreny i doncs, a través d'agents cívics o la policia local doncs, que es fagin campanyes allà on la gent sol anar amb els gossos uh -huh. i doncs, eh, demanar el si tenen el xip <coughs> o si tenen el chip i donar-ls un termini de, de 15 dies doncs, eh, perquè, perquè reguleitzin la situació d'aquell animal.. Ah... Uh... M'ha agradat eh, que has dit només el 33, malgrat que és eh, doncs una xifra alta per allò que és Catalunya. Per sí. tant, clar, eh, és una xifra baixa en, en general dels sí, de gossos sí. que estan censats, que estan identificats. Per tant, doncs, cal posar aquí doncs, la banya no?, per intentar doncs, que la gent ho faci no?, i que sàpiga que... Doncs, els avantatges que hi ha jo crec que molta gent potser no el coneix sí que hi ha, segurament hi ha gent que ja l'interès no tenir-lo uh, identificat perquè poder un dia trencar-se i, i així si l'abandono jo crec que tots eh, ens recordem del paraigües quan plou mm -hmm. eh, i, i jo és una cosa que no que dius que ja la pots fer, ja la faràs ja la faràs, ja la faràs i no la fas no? Eh, perquè per Perquè no té... jo sempre poso l'exemple de, de, de Palamós no? quan la zona blava ni, et multaven però no havies de pagar si sabies que aquella multa doncs l'estripaves i no t'arribaria mai uh -huh. doncs tu, la zona blava està en plenes ara tu aparques et multen i si no pagues t'embarguen ara tu pots aparcar on vulguis la zona blava sempre està buida uh -huh. o sigui, la gent només funciona quan, quan està sancionada uh -huh. I, però jo crec que abans de fer això s'ha de fer un treball de cama sobre el terreny i doncs n'informar la gent i després al cap d'un any doncs escolta, ja han fet la feina ben feta ara doncs si hi ha algú que no té porta microxip doncs serà sancionada uh -huh. I, i després d'aquesta manera també es pot perseguir molt més els abandonaments en aquest sentit, des de les protectores doncs, feu una bona feina perquè sempre que algú doncs, va adoptar algun gos, doncs, com que ja els hi doneu eh, amb, sí, amb el xip, eh, en aquest sentit, doncs, eh, està bé la, la feina que... Sí, o sigui, si tu l'has perdut i no porta identificació, sense identificació no et surt. Uh -huh. o si sigui, és obligat per llei, jo no te'l puc donar. O si sigui, no es pot fer cap, cap tracció amb un animal que no estigui identificat. O si sigui, jo no te'l puc entregar uh -huh. perquè no està identificat. l'ha identificat prèviament per poder fer aquella transició jo t'estic donant el gos amb aquest número de xip uh -huh. perquè clar, l'única manera d'identificar un gos és amb el número de xip 4 no, potes, això ho tenen tots no? sí, clar. i l'única manera d'identificar que sigui únic és amb el número de xip en aquest sentit, vosaltres des del Rodamont quina és la no sé si ho teniu molt controlat això eh? la, la, si teniu més adopcions que no pas gossos que rebeu no sé, com està la, la, la línia no, no, tenim una, una quantitat d'adopcions important eh, primer perquè per l'ubicació on estem uh -huh. després perquè hem fet moltes campanyes eh, radiofòniques eh, i eh, mitjans de comunicació i eh, doncs ens anen tots els restaurants de fer-me unes estovalles on uh -huh. quan tu menges doncs, surt tota la nostra publicitat i eh, incentivant que vinguis al centre a passejar els gossos. D'aquesta manera, doncs, tu t'estàs involucrant amb nosaltres i aquell gos que treus a passejar, intentes buscar-li una família. O si sigui, acabes tenint aquests voluntaris que, que venen a passejar els gossos, acaben sent uns comercials. Mm -hmm. Diguem, si miréssim com una empresa, serien uns comercials que estan buscant una bona família per l'adopció d'aquell gos, no? i, i doncs hem treballat molt i les adopcions realment en tenim moltes hem baixat l'any passat teníem voltant de 140 gossos amb, amb actiu mm -hmm. i ara estem al voltant del 80, o sigui, hem baixat molt la quantitat de gossos que tenim el que ens trobem ara és que tenim una quantitat de gossos de raça potencialment perillosa que tenen més dificultats per adoptar-los perquè aquests gossos tenen una fama que, bueno, que els mitjans de comunicació, doncs, mm. han fet que la tinguin quan no és justificada, no? Aquesta ha estat la primera part d'aquesta entrevista que hem mantingut amb Àngel Viladegut de l'Associació Protectora d'Animals Baix Empordà Rodamont i el divendres a l'hora del peix fregit doncs us oferirem la segona part que hem mantingut d'aquesta entrevista a Àngel Viladegut, responsable de l'APA Rodamont. Tancarem ara sí aquest informatiu d'avui amb la previsió meteorològica i no vam tenir hora del peix fregit i tampoc informatiu, atès que era festiu, però us oferirem doncs aquest, aquesta previsió meteorològica que l'Enrique Moltó ens ha fet arribar per aquest inici de setmana. Enrique, seguirà aquest temps inestable? Bon dia. Hola, bon dia, amics. En principi la situació del temps continua sense ser clarament estival, encara és més bé de primavera, i avui tindrem temps eh, situació provocada per l'entrada d'una borrasca prou activa des del nord que, a més, portarà temperatures prou fresques segurament l'oreba serien els 20 graus de màxima i, a més a més, la possibilitat de l'utges és prou alta, amb quasi total seguretat tindrem ruixats de tipus tempestuosos irregulars en qualsevol punt i, per tant, com dic, n'hauria de destacar aquesta situació. A partir de dimecres altra vegada tornaré a la estabilitat i portarien algunes temperatures però dimecres encara serien prou fresques i no seria fins al cap de setmana quan pogués ser que remuntaren alguna més, però com dit, tampoc seria massa significatiu i per tant, continuem dins d'un estiu prou controlat. Doncs sembla que a partir de demà comença a remuntar la cosa una altra vegada. Estarem atents el divendres amb la nova previsió que ens farà el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Doncs amb aquesta previsió meteorològica per aquest inici de setmana hem arribat al final de l'informatiu d’avui dimarts, 11 de juny. Nosaltres us emplacem a que demà dimecres, ens torneu a escoltar, ens torneu a seguir per tal d'estar informats de tot el que succeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Fins demà. Fins aquí la cita d'avui amb els Servis informatius de Ràdio Palafrugell.